să se uite la practicalele Sfinților Părinți dacă mai corespund cu practicalele eresurilor de astăzi. Și prin acestea vreau ca să vă pun în temă cu lovitura de grație a ortodoxiei care va fi ecumenismul și se îmbracă într-un șarm de cuvinte. Așa cum iertați-mă că vă spun un om are un defect și și lascunde ascunde cât mai mult ca să nu fie văzut de ceilalți, sau cum pescarul se duce la apă și își maschează viermele în undiță, sau vânătorul în pădure ca posibilul vânat să nu priceapă, așa este vânarea Ortodoxului în silele noastre. Nu vreau să fiu comentat că sunt un clăgătitor, nu mă interesează de nimeni. din credincioși, fiecare va răspunde în fața lui Hristos de cum și-a petrecut segmentul acesta de viață, mai mare sau mai mic, după cum l-a rândit Dumnezeu și începutul și în sfârșitul. Că toți suntem tributari lui Dumnezeu, că de la el ne curge sănătatea și darurile cu care suntem înnobilați. Cum spunea Mânduitorul, cine poate să-și adauge sau să-și scadă din trupul său un corp? Și cum ne-a turnat Dumnezeu, așa rămânem și trebuie să fim mulțumiți, Că El este ziditorul nostru și știe de cine a turnat așa. Dacă ne uităm de jur în împrejurul nostru, îl discernem pe Dumnezeu, dragi credincioși, îl discernem pe un că vine de sus, de la ziditor și nu după ideile lui Darwin că se trage din maimuțe, din animale, că a fost cândva mormoloc sau urangutat. Și El, sau alții ca El, dar noi ne trațem de la Dumnezeu. Iubiți credincioși, toți oamenii, după cum am spus în începutul cuvântului, vor trece prin tribunalul judecății. Prorocul David când a spus adunații lui pe toți cu vioșii lui, cei ce așează așezământul de legea lui pentru jertfe, vrea să arate tribunalul care va fi când vor trece toate confesiunile În ceasul judecății se vor întâlni baptiștii, evoviștii, catolicii, toți care l-au părăsit pe Dumnezeu și și-au făcut credințe străine Dumnezeului cele adevărat Și vor da față în față cu Sfântul era, Nicolae. Va veni Sfântul Spirit și le va arăta cărămida. Și tu ne mergi cu le alegi după credințe străine pentru mofturi sau pentru epoleți, sau brii de linte. Așadar fiți foarte atenți că lupul își schimbă pământul, dar năravul niciodată. Păziți-vă de lupi răpitori, socotiți cum vreți acest cuvânt, dar dacă așa a fost conjunctura și pașii de la Dumnezeu s-au îndreptat să ne întâlnim, iubiți credincioși. Aș fi un fals săgrăim de integrare, europeană și de pace, și de porumbei aducători de pace, și de papa care a pierit că-i sfânt și altele. Să lăsăm pe alții să-și murdărească gurile și mințile, dar noi să vorbim de Dumnezeu cel adevărat, acesta este cel ce ne-a zidit, Acesta este Cel ce a murit pentru noi și cum spunea Apostolul Pavel, al lui suntem că El ne-a scos din legea veche, că El a murit pentru noi și n-a murit Mahomed, n-a murit Luther, n-a murit alți împelițați Buddha, care împuiaze în mințile oamenilor și fură sufletele oamenilor. Dumnezeul meu, un Dumnezeu străit, l a cunoscut, ca aici a fost, dar este tot acoperit și se încearcă să-l acopere precum izvorul. Nu vor reuși niciodată. Vă invit să comentați aceste cuvinte în mințile dumneavoastră și să le încercați dacă sunt adevărate. Iar pe mine mă va judeca Dumnezeu de adevărul care îl spun. Îl trăiesc și acesta este, dragi credincioși, și pentru el te va fi cazul, Vom merge să și murim, că aceasta este noblețea omului pe pământ. În fiecare zi să trăim după Dumnezeu cel adevărat, că vedeți dumneavoastră, asemenea unui fir de apă din vârful muntelui e chemat spre mare și aleargă printre pietre, în glasul lui gonind pe șgheaburile lui cum spunea prorocul David spre mama lui marea unde se odihnește așa și noi suntem niște firicele de apă suflete semănate de Dumnezeu care alergăm și ar trebui conștient să fim spre Dumnezeu spre ziditorul nostru lui se odihna nu cea efemeră, ci cea veșnică. ca aceasta o căutăm Pacea aceasta e femeie, iubiți aș putea să spun că niciodată nu te saturăm și o pierzi imediat. Dar cea veșnică rămâne în veac, că ea vine de la Dumnezeul care a murit pentru noi, Dumnezeul care a înviat și acolo sus ne-a dus trupul nostru și ne așteaptă. Iar noi, în nimic a noastră, astăzi, Și mâine și în toate zilele să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.